Romantism Într-o seară, la plimbare, i-am promis chiar carul mare. Ea îndată mi-a zis, vai, cum, mașină tu nu ai? Declin Anii au trecut în zbor, rar mai scriu o poezie, iar pe teme de amor mă rezum la parodie. Teatrală dacă între noi și-a pus cortina de fier s-a dus, mă întreb adeseori, unde sunt cei mai buni actori? Îndemn Dacă tot apusul țipă homosexualitate, hai românii luați în pripă Europa pe la spate.